ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم كنت ila الله kuntu ibadallah الله تبارك tbarakata ala kama ukhnafsi wala bidhalika faqad faza almuttaqun inna lilmuttaqina mafaza ndugu zangu katika imani baada kumshukuru allah tbarakata ala kisha kumtakere mahadmani mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam jembe la mwanzo na usiri nafsi yangu kwa kozi waislamu wote kama tum mungu imani allah tabarakataala anatuambia ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati eni mliamini allah hakika hasa yakumsha yani vile vile hiyo ishe muslimu mpondani mponje leo uko katika mema kesho huko itaqullaha haqqa tuqati allah hasa wala tamutunna illa wa antum muslimun na la muslima sumut al kuwa ni islam aya hii ni mwito wa imani ya sawa, sawa mwito wa watu cha mungu na mwito wa watu kufa hali ya ni nani ni islam ndugu yangu mslamu mwanadamu haezi kufa mslamu kama hakuwa na maisha ya islam kama rewe, maisha ya Kiislamu huyataki kushukulishi na islam kuna time na unajali maisha yako kazi zako na mehengeko yako lakini huna muda kabisa wa kufuata islamu kama mfumu wa maisha basi huwezi kupata bahati ya kufa yako ni li nani ni Muislamu ndiyo maana kasema, wala tamutuna illa antum muslimun ndalo msifa siku umfa yako ni li nani ni Muislamu ndugu zangu kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa aliwa sana atuambia itaqila haythu ma kunta Allah popote pale ulipo. Kana posto ulipo hiyo ni sokoni, barabarani. Uwewe ni mwanafunzi, ni mwalimu. Uwe ni mwanajeshi, ni raia, ni mtokaida. Ni usalama taifa ni nani, nani? Popote hapa po ulipo, tabaraka Tabarakataala. Ipo moja ya kwake. Kuna maguvu, kuna maguvu, kuna uwezo, kuna uwezo, kuna elimu, kuna elimu. Ni mwanamme, ni mwanamke tajiri maskini una majeshi una nani una nani, una nani kuna ipo siku tarejewa nani sasa wote hawa katika wanadamu wote anawaambia mtume sallallahu alayhi wa sallam itakhillaha haituma huko inshallah mabaki pale ulipo biyoote pale ulipo popote ulipo inshallah tabarakallah kwa hiyo tuusiane kuwa niacha mungu popote na malipo pale tulipo khalifa Omar ibn Abdul Aziz zimezaa serikali ya Islam ya khilafa yeye aimwajiri mtu yule mtu kazi yake wakati asem kubwa unataliwa na uislamu ile serikali ya Islam unatala duniani kama ni kiongozi wa kimwengo yeye mtu kazi yake yangu Sio bodega, ambie hapana ukiona demokrasia niambia ni ya Umar ibn Khattab. Eh, Umar inshallah. Yani kiongozi mkuu wa dola ya Kiislamu anamwajiri mtu, kazi yake mkumbushe na kumkofisha Allah tabarak wa taala. mwanadamu hataki kuambiwa laa iwezekana na wapungufu yake akubali. Ya iwezekana mtu patie sala, bana mtu sala akubali. Iwezekana watu wezaka, watu wezaka akubali, nini wewe? Yeye zikana nakosea kwa, kwa hiyo tukubali kuambiwa ndiyo maelekezo ya Uislamu na maelekezo za Mtume sallallahu alayhi wa aalihi wasallam. Dugu zangu katika imani leo bado tupo katika 12 la mwezi wa Shawal. Ufungombosi tunasema kwa mwaka wa Tukislamu wa 1438 Hijria. Kwa maana huu ni mwezi wa kumi ebakiya miezi miili tuingie mwaka mwingine ya Islamu 11392 Kwa tarehe za miladi leo tarehe saba mwezi wa saba, na 2017 <coughs> Duku zangu katika imani natazungumzia hatari ambazo inawakabili wa islamu Hatari ambayo inawakabili Uislamu wa Duku zangu islamu Islam mbele yetu kuna hatari Sasa hatari hii ni lazima tuzinduane, tuambizane, tukumbushane ili sisi ikatukabili tukaangamia na hatari hii. Dugu zangu islamu Uislamu ni ufumo wa maisha kwa wanadamu. Alla kaweleto pate kuongozwa wanadamu. Huwa lazi arsala rasulahu bilhuda, ni ye Allah ambaye kamtuma mtuweke na uongofu. Kamaana hakuna usahihi katika dini katika sera katika vivyoote vile ilipo katika wa Wadini al-Haqq, Uislamu ndio dini ya haki. Yeyote yempata ambaye hapate Uislamu, ameangamia na amepotea na atapata athara siku ya Lakini lengo la dini hii haishii katika kusali peke yake. Haishii katika kufunga ramadhani kama ilivyoshapale. Allah anasema liudhhirahu alati kullihi, ipate kutawala bidhi zote kama no islam dini ni tawalifu dini ya kiutawala ni islam kuswa dini ya kiutawala. kama ni biashara kiongozwe na islam wako achana na riba na kamari na hujuma hujum mbali basi kama ni maisha yaoongoze na islam ndio allah anavotaka kama ni yongoz... sera za kuongoza dunia muslimu leoongoze sio sera za kibinadamu kuhuyo lengo la uislamu kuleta duniani ni kuutawalisha islamu badala uislamu kutawala ni lengo la kuja islamu liozihirahu au ni kulihi allah anasema walokarihal mushrikun hata kama watachukiwa shirikina kama wa na kutawala ushirikina anachukia kushika hatamu makafiri hawapendi sasa kama haya hii iliyoko katika sura tauba aya 32 Uislamu unapigwa vita. Makafiri <coughs> Hawataki Uislamu urejee katika nafasi yake ya utawala dunia. Sasa kwa kulikataa hili makafiri wanatumia mbali mbali kuweza kuwangamiza Uislamu. Zama au karne hii ambayo iliyomalizika na inakuja karne nyingine palikuwa na mifumo mitatu duniani. Uislamu kama mfumo pia ukomunisti kama mfumo na ubepari kama mfumo Mabepari wakafanikiwa kuangamiza komunisi leo hakuna tena kilichobaki ni Ndiyo ndio liokuwenza duniani kama mfumo ambao unatwala dunia na kilichobaki kingine ni Uislamu kama mfumo lakini hauna mahali kwa kutawala hasa mifumo hii inapambana waislamu na mfumo wao wa baala kwaletee wapate kuongoza nadamu na Nimekafiri na ufumo wa wao ambao unatawala sana zao za kikafiri dunia nzima. Sasa hatari iliyokuwa Uislamu inapigwa vita kuanzia mbali mbali. Kama ilivyo katika sura na baqara aya 213 17, aya ya saba, Allah anasema anasema wala yazaluna yuqatilunukum. Ha makafiri, hataach kupigilivyo vita Uislamu. Kama kwa maana wataendelea kupigilia vita islamu hata yaruduku an dini kum istatahu mpaka kutuelekea katika dini yenu kama hilo wataliweza hii ni Qur'an inaeleza kama kafiri wataendelea kupigilia vita islamu ni Qur'an ndiye inaeleza hicho kama Islam unapigwa vita na makafiri kwambeni bali baa sasa hatari iliyokobele yetu nitagusia zile baadhi ya mbinu ambazo zinatumika kupigilia vita Islam mmoja wapo ni mambo ya utandawazi Kufanya dunia kama kijiji, kurahisisha mambo, lakini lengo la utandawazi ni kuusimika ukafiri na kuhudunisha Uislamu. Unaweza kuona sasa hivi, unaweza kachati na mtu kwa Amerika, yuko Rashia popote, saa ile ile mnataati, namna ndivyo mzaha. Safi kabisa. Je, yeah. kule kuchetikiwa ni katika khairi au katika ubaya au katika dhulma <coughs> au katika kongamiza dini? kwa utandawazi lijie mmoja wapo ama anatumiwa na makafiri kuhudunisha islamu na kuukuza ukafiri na mfumo wake upate kutawala dunia hilo mmoja wapo njia nyingine ambayo yatumika kuupiga vita Uislamu na makafiri na kuulaza kabisa mfumo wa Uislamu stawa dunia kubaki ukafiri ndio natawala ni mambo ya dini mseto kwamba sote sisi wana wa Ibrahimu kwa nini mnampata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si mlifuata mitume wengine kwa hakuna sababu kwa itanzio ni makafiri hakuna sababu kuwatazwa wengine katika mambo ya kiimani waacheni wa na dini yao nje mtafata dini yenu haifai kukusema watu ni makafiri sema watu wa dini nyingine kwa sababu ukisema kafiri atachukia ile ambayo si mslam kwa hiyo maneno yote ambayo yanoonekana yanawachukiza makafiri isunikwe ya Aya za Qur'an ambazo tunataja hivyo kwa sababu atachukia lazima tukutane kwa pamoja sisirikiane kwa pamoja sisi ni mmoja kwa hiyo kuna sala la dini msoto lipo katika hadhi ya kimataifa katika maeneo mbalimbali kitaifa kimataifa lipo na kitaifa lipo kwamba yeta maumoja majina mbalimbali umoja wa amani kamati ya amani kati islamu ajili ya uislamu, yengo kama sisi ni wamoja kila mtu na dini yake na imani yake. Kwa maana ni kuupikwa uislamu katika mpiko wa kupili. Hiyo kama isiyo tatizo kwa muislamu kuingia kanisani. Na nyinyi watu wa msikiti wa hapa kio mbuyuni mtonyo mbaya kuleta skofu msikitini kama sote sisi watu wamoja. Si bahati tatizo. Mambo ya dini mseto mambo ya uwawaro na vingineyo yakaenezwa kama ni njia mmoja wapo ya kumvua mslamu imani yake au ukafiri kufikiri kama kawaida kwamba hata kama mtakuwa unakufuru na taala unafanya hata na kufuriwa wa usisuke kama wache yafika ukiitwa mahala makasiri kwa pale wanasema Maria mama wa Mungu usisuke kama Mungu, mungu wana mwana wakisema Yesu ni Mungu mkuu usisuke huo jambo la kawaida Zile aya ambazo zinasema lakad kafara alladhina kalu in la sala zi thalatha hakika wamekufuru wale wanaodai kwamba Allah wa, ni mmoja wa tatu aivyoziwani hazina maana kwa kowe wewe uzibuozoaya kama hizi sala ladini mseto ndio ambazo zinaendelea katika maneno mbalimbali lengo lake ni kupiga vita Uislamu depale hivi apa tunasikia kwa sababu kupiga vita Islamu ni sala la mambo ya vyama vya kisiasa vyama vingi Uislamu na siasa yake ya Kiislamu ambayo tofauti na siasa kikafiria demokrasia siasa ya demokrasia inamkana ala kuwepo katika maisha ya watu ndio una kwamba eh, kwamba watu wana adili lakini katika serikali dini siwepo katika utawala kule hakuna dini kama wewe uko ni diwani au mbunge, au mti yote kwa, kwa nafasi yako utoto viwali vya pombe utaunziria mashindano ya mamisi vitu mbalimbali mimi niko serikalini wakati kwa taalama lakini msikitini, Allahu akbar Kamana, ile Allahu akbar yako naishia kwenye mlango wa msikiti ni diwani kule sio Allahu akbar itakuwa chama chako ndio akbar Ukiwa ni mbunge, sio tena Allahu akbar kule unafanya kazi za bunge ndio katiba yako ndio akbar sio Allah tena kama tokoni waziri mkuu wa mkoa mkoa la kwa nafasi yako yote alikuwa kambo yeye masuala ya dini kambo sasa itikadi hii kwamba dini kuweka kandu itikadi huni wa muislamu muda wote wana dini ya. popote hapa tumeeleza maneno mtume sallallahu alaihi wa ala sallama aliposema ittaqillaha haythu ma kunta inshaallah popote fana ulipo kamaana popote ulipo dini yako upo sasa itikadi kwamba mahala fulani dini hutabii wewe nayo dini ya kikafiri lakini inaelezewa na watu wakagawanywa katika vyama wale kafu wale sihimu wale chadema filib kitu gani kitu gani wakati vyama vyote hivi tikalio ni nini ni moja kwamba Allah hayupo katika maisha ya watu kwa maana kamba twasema kwamba hivi vyama vyote vinaabudu itikadi moja ambayo itikadiini ni Kijuma na Uislamu lakini islamu muingizwa kule. Waislamu utakuta ndiyo wabunge, ndio mawaziri, ndio kwa mikoa, ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo Na kule wanofanya wanafanya wana mambo kinyume na dini yao, dini yao inageesi katika vile. katika Kislamu muweke sharia ni nani? Ni Allah Tabarakataala, lakini kule wanakuwa na kutunga sheria kwa maana ni wapinzani wa Allah Tabarakataala. Hili ni pointi mbalimbali oke okay, na kile Uganda wapi wa Sudan Ma, mshambali mbali, wanzishwe mavia kama haya kama shinda nani kama tokoto wale jeni katika uchaguzi jeni katika uchaguzi kwanaigia kule inatekea kutekea sasa salamu wakapigwa wakapigi vita dini yao kupitia kwa mavingi waje fast na kujua ikafika mahala wanashindana kwa wao wanotukana na kwa wao Huyu anamkufurisha chama kile huyu anamkufurisha wakati wa game ya moto ya Kiislamu wanafanya yote yale kutoka msingo wa kafiri pamoja na aya ambazo tumesoma vipi Sasa na tusome na Qur'an Ndugu zangu wa Kiislamu watukufu Allah Sabaarakataala anatueleza katika Qur'ani tukufu katika sura Tauba yuriduna ayyithu ay, nurullahi biafwahihi makafiri lengo lao wanataka wazini nuru ala kafumza vidomo yao kama kafu tunataka uzima wa Islam siku zote ndiyo lengo lao kuuzima Islam sasa kingine ambacho kinatumika katika hatari ambayo zinawakabili wa ni agenda ya ugaidi agenda ya ughaidi pili hatari kubwa sana ambayo amba imefanya nini inawakabili Islam hivi sasa eh baada ya kuponomoka komunisti America kabaki hana adui sikoku nani ni Uislamu. Hiyo ndio super power. Lakini ni super power gani nyingine ambayo inaweza ikawa level moja na amerika Ni Uislamu. Sasa amerika akaunda mikakati mbali. mipango mbalimbali <coughs> ya kuangamiza Uislamu. Kwanza ikaja Amesamiati mbalimbali. Uislamu je usiisakate? Uislamu usiofa wa salamu yake hii ni vita kimataifa na tengezao pa amerika wa salamu kurufu hapa yakijamanu na salamu serikali si serikali si changali si sakali si zakali kenda hiyo baraka badilika watafuzi wa amani wahalisha amani ikenda sasa visasa uje huu umekuja rasmi hasa baada kutokea tukio la ulipojele September 11 lile kule America katikabali tra World Trade Center lilipolipuliwa ehe Bush akatangaza vita msalaba akasema hii ni vita msalaba na moja kwa moja basi kusubiri ushahidi pasina na kushuhuru kwenye tena kupiga wapi Afghanistan afu izote kosa kaza kupiga kwenye ni magari kwa hiyo agenda ya ugaidi ni agenda ya kuangamiza Waislamu. popote pale duniani walipo kwa namna yote ile ile wa Uislamu wanaangamizwa sawa katika wanayotumiwa ni kweli si kweli ardhi ya Uislamu zikapigwa Afghanistan nimeshuhudia Iraq inazidi kuangamizwa Somalia halikadhalika Libya halikadhalika hivi sasa wapi Syria al kadhalika na mbali maneno katika kaskari hii, ni islamu na nabi wanaangamizwa kwa, kwa sababu ya dunia ya, lakini atapigaje lazima ajitie katika mamvuri. hawa ni magaidi anajificha katika kote na ugaidi wote ni magaidi matukio mbalimbali mbali matokea watu wanaoua wanaangamizwa hebu angalia kama wengine wanabasema kama katika division ifanyesha nyogaidi kwa wanasemana ni istimalu al kutumia nguvu fi aghradh siyasi siya, kama leo gakiziasa sasa nani anatumia nguvu kama leo kisiasa ni nani aliangamiza watoto wa Iraq nani kaangamiza watoto wa Afghanistan nani anaangamiza usulamu wa Syria <coughs> kama si Amerika kwa definition ya ugaidi ugaidi namba moja ndani ya America ni baraka ndio wanaangamiza mahalaiki wa Uislamu. wana magadamu wa Uislamu katika ardhi za Uislamu. Na ndio maana nitavyoga ambavyo vya ugaidi vinapigwa katika ardhi za Uislamu. vile vita katika nchi yote katika nchi ambazo kuna Wakristo wengi. Wa meno yote wanapokuwa nani kuna wa Sasa ika chungwa sheria ugaidi katika zimbali zote. Kasao ubushi akaagiza dunia kwa busipopambana na ugaidi nayo nani? ni gaidi. akatoa iliogezo gushi. kama nchi haipambani na ugaidi ataongeza katika oroza ya nchi za kijadi duniani. ikabidi nchi zote katika Afrika zisaidie. msao gaidi msao gaidi nchi zote. hapa Tanzania Uislamu <coughs> waliipanasaha nasaha serikali kama Tanzania kuna mambo kama hayo. katika mkutano ambao wafanyika Temeke Tungi pale. wakatoa documents mbalimbali kama hivyo. lakini watawala kipindi kile wa ni sheria kapita kwa watu wanaangamizwa kwa sheria ile sasa amerika iliafikie malengo yake ya kutengeneza ugaidi kule iraki amerika analipua misikiti ionekane kama nani waislamu naikuwa misikiti mara mbali mbali ana tamafigira wa furugo kwa jambo kama hilo pia kadhalika kwa kasumika watu madhalali ugaidi anataka je msikiti hili akaungana na vijana jamaa waislamu tunaangamizwa lazima tupambane sasa video na kuswarubunika ghafla nakamata ni magari Sasa vijana haielewi kwamba Uislamu unatendaje mtume alifanyaje magozi ya Uislamu Sera firaa Uislamu anatuaje kufanya kunusuru ku, ku, uma. haelewi anakuja anashika anafanya matukio ya halifu baadaye anafanya nini anaangamizwa Dugu zangu wa Uislamu nauliza swali Kuni mane hizi vita ndiyo hivi wa Uislamu na uwawa wanaangamizwa wanakamatwa wanatoa magereza ndani mbali mbali popote katika dunia hii mwislamu ndiye mhanga ukiwa na ndevu kutatizo ukiona kanzu tatizo mwanamke kibaya ndio kutatizo kwa kule kwa muislamu kwako kwa, ni kwa, tatizo sasa uislamu fanyeje kama atakamaa ataendelea dunia nzima pigapiga naendelea dunia nzima maafa na kutoislamu dunia nzima sisi ndio waslamu wenyewe tufanyeje, fanyeje tutulie tulale au tufanyeje? Hiyo sala hili kama nini ya kufanya katika Uislamu kuyakabili alio huvi sasa duniani. Ni sala wa sala duniani nzima sio sala Tanzania. Sio la Kenya, sio la Uganda, sila, sila la Ethiopia, sio la Yemen, la dunia nzima. Sasa Uislamu kama Uislamu limeku tufanyeje kuepukana na hujuma na dhulma ziko mbele yetu? Ili swali naouliza mtalijibu katika khutba athili insha. الحمد لله الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قد أيها مسلمون عباد الله يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين لا تظلمون ولا تظلمون وسلام قراني من الله تبارك البقرة سوره البقره 279 الا نتونبيا لا تظلمون اسلام في تظلمون msidhalumu wala tadhlamun wala musikbali kudhulibiwa kudhulumu haifai kukubali kudhulumi unatofanya nini haifai sasa dunia nzima msalamu ndio unauawa ndio unoteswa ndiyo unangamizwa ndio kaporwa mali zao waislamu hawafanyaje hibo nilifuata Allah tabaraka ta'ala anatuambia lakagikana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika islam mnacho kigezo chema kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam mtume sallallahu alayhi kiongozi wetu ndiye muelekezaji wa islam maafa kama haya islam kuteswa kuangamizwa kuuwawa, yalimkuta mtume sallallahu alayhi wa sallam hasa kiongozi wetu alifanyaje kuweza kukabiliana hali iliyopo kwa wakati wake. Ili na si tufanye vile vile ili tunusurike na hali zilizokwa kwa vileo. Dugu <coughs> zangu Napenda kusema kwamba Uislamu unakataza maafa, unakataza maangamivu, unakataza mauaji yasiyokuwa na hatia. Fizikali mtu akauwa watu akisema nafanya dawa. Hakuna dawa kama hiyo. Kama mtu wakapora mali za watu akasema anafanya dawa, hakuna dawa ankamwe kupora mali za watu. si Uislamu. Uislamu hukataza mauaji, Ndiyo maana katika Uislamu kuna sheria kali sana kwa mtu muuaji. Uporaji hukataza katika Uislamu. Kwa hiyo wale maadui wa dini katika nchi mbalimbali ambao wametengenezwa na America Kuwa wanaua watu akisema ndio Uislamu chakasi yetu tukubali. Si Uislamu. Maji ya nini watengenza na Amerika wanapora mali za watu kasema huo ndio sababu tunapambana na Amerika sivyo kupora mali za watu ni wizi au ni ujambazi kama ujambazi mwingineo kuwa watu ni kosa, ni uhalifu kama uhalifu mwingineo kama vile ambavyo mtu atakapokuwa zini, ni mwenye kufanya zina yake sio tu bali elekeza zina kama mtu atakuwa anashirikina kwa kama uslamu dini ya kushirikina ni mwenyewe kafanya ushirikina mwenyewe uslamu unakataza uchawi na ushirikina kwa akichokea mtu akafanya uhalifu huyo ni mhalifu kama halifu wengine ndugu zangu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alikutana hali kama hii hali mbaya matafuko hali mbaya mtu akisemwa kweli akakamatwa Akisema sema sawa inawezekana akakuje jeria acha mtume Sala wa alayhi wasallam ajifanya kuwaleng'enia watu jamani uislamu ndio mfumo wenu maisha kafanya da'wa uliganiaje kwamba uislamu ndio mfumo maisha ndiyo mbada baada kuongoza na adam kwenye kila kitu kwenye siasa yao uchumi wao utamaduni kila jambo islamu unafaa kuongoza na adam na akanyenga hoja si kutumia nguvu sasa leo usalimu tumwambia mabebaru ebari haufai kwa sababu gani moja 1.23 nimekurasia alfai kwa sababu ala alimekataa kwa hoja 1.23 hisiwezi kuendelea kwa utume wa riba kwa sababu gani kala kasemaika kasema kile mambo ya hisa ni haramu likopo ya riba ni haramu zinaa ni haramu mauaji ni haramu dhulma ni haramu ushirikina ni haramu ulevi ni haramu leo ni haramu lakini kwa hoja si kwa nguvu pia hoja Kamba tukae sisi uislamu kama wa wa kiislamu jamani uchumi hauongozi na riba uchumi unaongozwa na nini na ala kuelekeza. tukae sisi na tuwelewe uchumi wa islamu ukoje ili wafahamu Nchi mbalimbali zinayumba hata hapa kwetu uchumi unayumba sasa kama uislamu kama sisi ni shekho tuko tayari kukaa na wana ujumi waki wakipepari waki tuelekeze uchumba wa sala uchumba tuendeshaje uchumi ya Islam tuna hilo tunaliweza na maarifa tunayo kwamba dhulma hazifai kama mtu anakamatwa basi haki ifanyike asikamate kwa sababu yeye kavako pia na kanzu asiwaka sabwa na ndevu apatiwe atuiwe haki kwa kosa ambalo kalifanya Isiyo kulma nakuonea no, kama mmoja mtu akazunumiwa. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu, Mtume wetu Muhammad swala salaam afanya dawa afanya ulinganiaji sio mabafu wala sio nguvu. Ukishapa mtu maarifa mazuri akajielewa, nusura inakuja. Na ndio kazi ambayo sana wanapaswa kufanya dunia nzima. Tueleze wanadamu kama jamani ili ya Allah mpate muongozo wake. Faman tabia hudaya falakhufna alai wa lahum ya'zanu. Hapa duniani wanadamu watapata salama pekee yake pale ambapo watakopata mwongozo wa Allah basi lakini uko monism imeanguka demokrasia imeanguka imeshindwa hakuna hata nchi moja duniani iliyofanyikiwa kidemokrasia hakuna hata nchi moja duniani hata nchi moja hakuna ambapo kama sasa imefanikiwa kidemokrasia hata kwa amerika hajafanyikiwa hakuna hata nchi moja, moja ambayo imefanikiwa kwa ushubi wa kibeparu riba hakuna hii ni challenge tunawapa. dunia tunaiona fi zao tunaziona bipagoro inaonekana hazana imeshindwa kuusudiwa na adhabu dunia nzima ni mauaji sasa hilo umesikilini imeshindikana kutatua sasa njeeoni katika sala tuoelekezeni tuape hoja kama hivi hivi ni viambazo alifanya mtume صلى الله عليه na masaba zake hatua kwa watu na damu wakaelewa baada kuelewa sasa hakutumia nguvu hakuua mtu Chukua siira ya Mtume صلى الله عليه utaona kamba kipindi chote chamaka hajampiga hata mtukofi Naam sasa baada kupata tola kiislamu katika ardhi ya Madina na hama na serikali yake ni Uislamu kanataka kuuza ghaduni nzima wale ambao wakipiga vita islamu walipigwa na kuangamizwa Dukuzao wa Uislamu njia yetu kupita kwa mageuzi sio njia za kutengeneza nama Amerika sio njia za kutengenezwa na, na rasia wala sio njia za kutoka London. njia yetu kupita kutoka kwenye nini kitabu cha Allah tabaraka taala kitoke hapa hapa ndio kunusulihisho la matatizo ya wanadamu wote wa Uislamu na kwa wa Uislamu ni hapa kwenye Qurani kuna kila hoja kuna kila sera kuna kila maelekezo mazuri ya mwanadamu aishi duniani kama siasa siyo siasa ya kafu na sisi ni ukawa Ni siasa iko hapa kama uchumi sio uchumi wa kiamerika uchumi si kutoka london si kutoka ni uchumi ambao umetoka hapa kwenye qur'ani huko hapa sera ya mahusiano kijamii naaa ipo hapa kila kitu ambacho kinamhusumanaadamu kipo kwenye qur'ani hasa jioni kwenye qur'ani natumia mbali hii kuambia na, na siasa jioni kwenye qur'ani tukielekezeni siasa ya Islamo inayofaa na adabu. Wa wa fedha benki kuu ya Tanzania, benki kuu dha shirika la fedha la kimataifa, njoo hapa tukie pamoja tukupeni. Maelekeze ya yule aliyemwomba na adamu anataka uchumi uje. Ndugu zangu wa salamu, niupeni kipimo chao kibovu. Unawaambia watu milikuwa, uchumi umepanda? Wanafanyaje kwamba kupata uchumi umepanda? Wanafanyaje? wachapa nikifuata tacho baada kwa Tanzania wanaangalia wale matajiri ya Tanzania kina baharesa kina nani hela zao zimefikia kiasi gani katika maakaunti ya yao ala labda kuna bilioni fulani sasa zile bilioni zao wanagawanya kwa idadi ya Tanzania wote kama mkipata kama utapata kiasi gani sasa kama mabilioni ya baharesa na wafanya biashara wengine yakigawaje kimehesabu yani mtu anapata kama ala kila mtanzania atapata 10000 kwa mwezi huu au kwa miezi miezi sita ijayo sawa baada ya miezi sita mingine wanagawanya tena mabilioni yenye wale masajili wa Tanzania ndio kana kwamba ala ile 1000 imeongezeka nimepata 101 wasabu uchio ufanya nini umeku yaani hela ambazo sio zako wala hunazo ndio chuo iko Hawa ndio salaamu wetu weteni yaani haya toaza ndio salaamu wetu yaani unapokea hesabu kana kwamba sio yako huko ni kushwa kuo kucho hiki sio kipimo sahihi koyo watu wa tabdio sio umekuwa hauwani kwa kivipi bwana hatuna bwana bwana bwana siku nyingi sasa kwa mfano kama huu katika mambo ya hela ndio katika mambo ya afya soma tuelekeza tufanyaje kwa usafi wa yetu ndio katika mambo ya siasa na utawala si mababu wala sio nguvu wala si matusi ni maneno ya Allah tabarakataala haziwe katika vichwa vitu Kawana uzuri wa Islamu, hakuna tekeezusha anatumia qurani Yamani Allah anasema hivi. Na Anasemaaje Mtume صلى الله عليه وسلم. Hiki ndio ambacho salaatu tunatakiwa tukifanye, tuambiwe na siasa. Siku moja alikuwa na kutubu. <coughs> Msikita Boguruu Masjid haka Kwa bahati pale <coughs> alikuja kiongozi mmoja wa chama cha siasa kasalia pale. Basi katika hutuba nikamuona, nikaambia waislamu hapa wako heshima wa chama wako hapa hebu baada ya sala waulizeni kamoni wa katiba ya chama chao mtu kitakaa na na livi na, nasema na, tena tokeni hapa baada muulizeni mwenyekiti wa CCM au katibu wake mko wa CCM mwenyekiti wa chama na katibu wake watilipzia vyote ambao wamesajiliwa waulizeni bwana kamoni wa katiba cha chama chako nikitaka nilale ni lale vipi hawana jibu hawana jibu lakini kwa mujibu wa Qur'ani ukitaka ulale, uamke, usinzie, bali hata ukienda kule msala hadi utoe mazizi Hakuna kitu kizuri zaidi hiki. Hiki ni ambacho kitafaa wanaadamu na kusaidia wanadamu. Kwa hiyo tunachokitaka ni wanadamu oreje kwa Mola wao. Si Sera za kimwanadamu zimeshindwa. Watu hapa alikuwa anaembiishwa. Wanaimbiwaje Wanaambiwa kwamba ili tuendelee tunataji nini? Watu siasa safi na uongozi bora watu wakiimbishwa. na watu waimba sasa tunaambia dunia watu wapo hawapo siasa zipo hazipo. uongozi duniani upo au hapo mbona maendeleo hakuna kwa hiyo ndugu zangu asalamu ala yende kawa kawaleta wanadamu katika ardhi hii kawapangia muongozo njia sahihi ya kusaidia wanadamu ni kurejea waongozwe na vile ambavyo wanataka siku wa mawazo yao lakini kama ila wanadamu hawalitaki watapata shida na matatizo siku zote musa salam nimalizie hotuba ile kwa jambo liko Siyo salamu ni wamoja tunaunganisha litakiti yetu la ila ila allah muhammad sallallahu alaihi wasallam hiyo ndiyo ticket ya kutuunganisha mitazamo ya kupishana katika wa ufahamu wa mambo fulani kubishana katika ufahamu katika masala fulani hii siya ya wasa tushikamane kwa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah adui anapoja kuangamiza lako haangalizi hebulaka haangaliki aboli shafii yule ni ibadi yule hizbu tahariri yule lada bakwata yule shura maimamu haangalii uko yanapiga mtu basi na kama anaangamiza anaangamiza wote uwe bakwata usiwe bakwata uwe shura usiwe shura wewe unaswaliye mbuyuni, unaswaliye islahi, unaswaliye kichangani kama maafa anakuja kwenye nyote. tuunganisha na la ilallah Muhammad rasulullah. Nguzanguu kuslamu Allah tabarakataala umetuhimiza kumswalia mtumbe. Swala wa salaama hasa siku ya Ijumaa. Quranika sura Al-Ahzab iliposema inna Allaha wa على النبي ala an-nabiy, ya ayyu alladhina amanu sallu alayhi taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa على ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali كما innaka على Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamid Majid. Ngozi wa Islam, tuna viongozi litangulia mahalifa lakini leo Islamu hatuna khalifa, Hatuna kiongozi wa Kilimangu. Hasu Ndiyo Ndio maana tunapigwa ovyo, tunaangamizwa ovyo, Tunanyanyasa ovyo kwa sababu kiongozi wetu wa Kilimangu hayupo kuli jukumulatu uslamu kwa njia ambayo katuelekeza mtume sala salam akupikia kurejesha mfumo wa kiutaala kwa kilimwegu ili islaamu bate nusra upate khiri allahumma a'in uslamu almuslimin wa adhil ash-shirk wal musrikin wa adsi mjishu almuslimin wa ankalma alaqwadin allah mansurna ala man adana ansurna ala mudhalamana ansurna ala man bagha alaina innaka anta alqawiy alaziz wal hakim wa innaka ala kulli shay'in qadir watume ndugu zetu katika makaburi ya sababu yao ala wenye maradhi ya maradhi yao ala nyenye madengo ilipewa yao yao tuimarishe Tuhi, islamu Allah tabarak wa taala kile ambaye ananiambana Uislamu huu anafanya hujuma kutuangamiza kutuua kututesa kokoto duniani huyo ndiye katika wajao wako ala mwangamize yeye na kila amemsaidia na kila anebuana katika kupiga vita islamu ntomba tumeni sura yako na ushindi wako wa rahmat karhamarrahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhmis